wa islah la hum ma'malakum wa yaghfir lahum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharul umuri muhdathatuha wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah Nah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadir Allah SWT Di kesempatan malam hari ini, Allah kembali bertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu SWT Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul Min Ilmi Al-Usul Karya Al-Sheikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala Nah. Kata beliau, asani yang kedua, yakni definisi uh, usul fiqih ditinjau dari sisi, sisi yang kedua. Nah, kita telah sebutkan pertemuan yang telah berlalu ketika mendefinisikan usul fiqih itu ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi perkalimatnya, yakni usul dan fiqih. Sekarang Definisi usul fiqih ditinjau dari sisi yang kedua, yakni dari sisi bi'tibari qaunihi kata beliau laqaban lihadzal fannil muayyan. Ditinjau dari sisi laqab, ya penamaan uh, ilmu ini, ya, penamaan dengan uh, cabang ilmu tertentu, yaitu usul fiqih. Fa yu'rafu bi annahu maka ditakrif didefinisikan bahwasanya ilmu atau usul fiqih itu adalah ilmun yabhatu an adillatil fiqhi alijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid nah kata beliau usul fiqih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih secara ijmaliah secara uh, global secara umum nah yang kedua wa kayfiyatil istifadati minha Nanti beliau akan sebutkan uh, Apa namanya Penjelasannya Dari definisi yang beliau sebutkan Kaifiyat istifadah Kaifiyat mengambil faedah dari Dalil-dalil fikih ijmaliyah tersebut Dan yang ketiga Wahalil mustafid Ilmu tentang hal Atau kondisi al-mustafid Nah Akan datang Kata beliau Fal-muradu biqawlina Maka yang dimaksud dengan ucapan kami Al-ijmaliyah Jadi ilmu yang membahas tentang adilla fiqhi al ijmaliah. Al ijmaliah maksud yang kata beliau al qawaidul ammatu Mithlu mitlukaulihim. Al ijmaliah itu adalah kaedah kaedah umum. Ya, seperti ucapan para ulama al amru lil wujubi wal nahiul tahrimi was sihhatu taqtari al nufudah. Al nufudah. Faham? Faham? bihi al Faham? Faham? Faham?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 Ya. Itu hukum asal perintah, nanti akan datang insyaallah pembahasannya. Nah. Dibikin pula larangan itu menunjukkan makna haram. Ya. Ashih itu taqaddian nufuzah. Ashih keabsahan, kesahihan itu mengharuskan an-nufuz, ya. Dilanjutkan perbuatan tersebut. Nah, uh, terealisasi. Nah, fa kharaja bihi al-adillatu al tafsiliyah, maka keluar dari Pembahasan ilmu usul fikih adalah pembahasan tentang dalil-dalil tafsil, dalil-dalil rinci. Nah, falatuz garufi usul fikih maka tidak dibahas dalam pembahasan ilmu usul fikih. Illa ala sabilit tamthilil kaidah kecuali hanya sebatas uh, contoh terhadap kaidah-kaidah yang dibawakan. Nah, jadi tidak dibahas secara rinci. Ya tentang dalil-dalil tafsiliyah. Hanya di, disebutkan secara global saja untuk menguatkan contoh yang disebutkan oleh uh, para ulama dalam membahas ilmu usul fiqh. Nah, yang kedua, wal-muradu biqawlina, yang dimaksud dengan ucapan kami, wa-kaifiyatul istifa'at, atau wa-kaifiyatil istifa minha Kaifiyat untuk mengambil fa'idah darinya. Maksudnya, kata beliau, ma'rifatu kaifa yastafidu al-ahkama min adillatihah bidirasati ahkamil al-fadhi wadilalatihah min umumin wakhususin waitlaqin wataqiyidin wanasikin wamansookin wawairi dhalika fa'innahu biidrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha nah, kata beliau yang dimaksud dengan ucapan kami jadi ingat ya saya ingatkan sekali lagi beliau menyebutkan definisi usul fiqih dan beliau sendiri yang menjelaskan maksud dari definisi tersebut. Beliau mengatakan, usul fiqih itu adalah ilmun yabhatu an adillatil fiqh al ijmaliyati atau an adillatil fiqhi al ijmaliyati. Nah, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ada tiga perkara. Yang pertama sudah tadi al ijmaliyah, yang kedua wa kaifiyatil istifadati minha. Kaifiat bagaimana mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut, dalil-dalil tersebut. Nah, kata beliau, maksudnya adalah mengetahui tata cara atau bagaimana cara mengambil hukum, ya, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, dengan cara apa dengan mempelajari hukum-hukum al-faqih, lafadz-lafadz dari dalil tersebut. Nah, demikian pula dalalah tiha hukum-hukum tentang dalalahnya penunjukan makna dari dalil tersebut. Nah, berupa keumuman kekhususan secara mutlak atau secara takit, ya atau nasikh atau mansuh dan selainnya. Fa'innahu sungguhnya itu bidrokihi yastafidu min adillatil fikhi ahkamaha. Dengan mempelajari hal tersebut, ya maka seorang mampu untuk mengetahui cara atau kaifiat bagaimana mengeluarkan ahkam hukum-hukum dari dari dalil-dalil fikih yang ada. Nah, masyaallah taala ya jadi kalau mau mengeluarkan uh, satu hukum dari dalil ya dia harus mengerti ilmu usul fiqih ya maka sangat aneh jamaah yang semua berdhamaillah ya Allah subhanahu wa taala kalau ada orang nggak ngerti bahasa arab nggak ngerti usul fiqih tiba-tiba dia bisa Mengeluarkan hukum-hukum dari dalil Al-Quran dan sunnah nabi saw ini aneh nah masya allah taala ya kecuali kalau memang dia nyontek ya atau dia taklid nah tapi kalau dia sendiri yang mengeluarkannya ini mustahil nah kerana dia harus mengerti bahasa Arab dan dia harus mengerti ilmu sul-fiqih. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wal-muradu biqaulina wa halil mustafid. Dan mengetahui bagaimana kondisi al-mustafid. Siapa yang ini maksud, kata beliau? Yakni ma'rifatu halil mustafidi wa huwal mujtahid. Mengenal kondisi sang mustafid, dialah al-mujtahid. Nah, summiya mustafidan, dia disebut, Sebagai mustafid orang yang mengambil faidah. Kenapa? Liannahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha. Karena dia sendiri yang mengambil faidah ya, dari hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Libulughi martabat al-ijtihadi. Karena sampainya dia pada martabat ya, derajat ijtihad. Nah, fa ma'rifatul mujtahidi wasyurotul ijtihadi wahukumnya dan نحو ذلك dibahas di usul fiqih maka mengenal sang mujtahid siapa mujtahid Dibikin pula syarat-syarat ijtihad syarat-syarat untuk berijtihad dan hukumnya kata beliau itu semua yang atau yang semisal dengannya itu dibahas ya bisa diketahui dalam pembelajaran ilmu usul fiqih nah jadi Ikhwaniyah, akhodifillah rahimaniyawrahimaku mubarak. Dari sini kita paham benar, ya, bagaimana pentingnya ilmu usul fiqh ini. Nah, kemudian kita beliau faidah usul fiqh Faidah usul fitri. Inna usul fitri ilmu jaliul qadri. Sungguhnya ilmu usul fiqh itu adalah ilmu yang uh, sangat mulia kedudukannya. Nah, masya Allah tala. Baligul ahmiyati. Ya ini sangat penting. Ya, untuk dipelajari, Ghazirul faidati sangat banyak faidahnya. Faidah faidahnya adalah at-tamakunu min husuli kudratin, istati'u biha istiqrarul ahkamis syar'iyyah min adillatih ala ususin salimatin. Nah. Faidahnya, kata beliau, at-tamakun, kekokohan, ya, min husuli kudratin. Untuk meraih kudrah kemampuan, ya, yang dengannya dia mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i. I. Nah, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin di atas landasan, ya, di atas pijakan-pijakan e, atau landasan-landasan yang salimah, yang selamat. Jadi, enggak ngawur. ya. Masya Allah Taala. bahwa hadis tentang kejadian-kejadian e, tentang e, 15 Ramadhan pertengahan Ramadhan, ya kemudian dikait-kaitkan dengan duhkon, kemudian dikait-kaitkan dengan bunyi-bunyi yang yang terdengar di Jakarta dan segala. ini orang ngawur. kenapa dia nggak belajar ilmu sulfiti? Nah, kalau ada yang nanya tahu dari mana nggak belajar ilmu sulfiti, ya ketahuan dari cara ngaurnya. Nah, orang yang belajar ilmu ushul fikih enggak mungkin ya seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu bahwasannya hadis itu adalah hadis yang palsu. Ya. Kalau orang enggak belajar ilmu ushul fikih ya seperti itu. Akhirnya ngaur bawa hadis, hadisnya dipahami sendiri. Nah. Bawa ayat, ayatnya dipahami sendiri. Dia tidak dia tidak punya uh, usus salimah, ususun salih, ususun salimaton. Ia ni pondasi atau pijakan yang selamat dari penyimpangan dan kenauguran kenauguran yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau dia belajar ilmu sulfiti, insya Allah dia tidak akan serampangan seperti itu. Nah, wa awalu man jamaahu kafanin mustaqil. Nah, wa awalu man jamaahu Al-Imam al-Shafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullah ta'ala Nah Thumma taba'ahu al-ulamau Fi thalika Fa'allafu fihi atta'lif Fa'allafu fihi atta'lifah al-mutanawwi'atah Ma bayna manthurin Wa manzoomin Wa mukhtasarin Wa Hatta sara fannan mustaqillan Lahu nah. Masya Allah Ta'ala Kata beliau Dan orang yang pertama kali Mengumpulkan, menjamaikan uh, Cabang ilmu ini ya, Menjadi cabang ilmu tersendiri adalah alimam. Al-Syafi'i Muhammad bin Idris Rahimahullahu Rahimahullahu ta'ala nah. nah Beliau uh, Ulama' yang pertama yang Mengumpulkan Atau uh, Mengumpulkan pembahasan ilmu Sul-Fiki pada Pembahasan tersendiri Ya Tumba taba'ahu al-ulama' Kemudian diikuti oleh Oleh para ulama' Oleh para ulama' Nah Masya'Allah ta'ala Ya Uh, disebutkan tentang <coughs> uh, Marohil Atau tarikh usul fiqh Sejarah dalam uh, Pembahasan ilmu usul fiqh itu ya, Di sini beliau sebutkan Yang pertama kali adalah uh, Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Kemudian diikuti oleh para ulama Yang lainnya dalam perkara tersebut Kemudian mereka menulis Tulisan-tulisan ya, yang mutanawwi'ah Tulisan-tulisan nah, yang uh, bermacam-macam, ya, ma'baynah mansurin berupa mansur, uh, another, another itu, ya, seperti kitab ini al-usul min al-usul, nah, atau manzum dalam bentuk uh, nazam ya, masyaAllah taala, dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair Wa muhtasar Terkadang bentuknya muhtasar ringkasan Terkadang bentuknya membusut ya, e, Dibahas panjang lebar secara rinci nah, Sampai hal tersebut menjadi Fannan mustakillan e, Menjadi cabang ilmu Cabang ilmu tersendiri Nah Masya Allah Ta'ala menjadi cabang ilmu tersendiri dari sisi keberadaan dan kelebihannya. Ya. Baik, uh, disebutkan tentang uh, tarikh atau uh, sejarah ilmu usul fiqih itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi secara garis besar ilmu usul fiqih itu melalui tiga fasa. Nah, ya ini secara garis besar. Fasa yang pertama ketika alimah mashyafiirahimahullah taala, ya menulis kitabnya ya kemudian eh, berlanjut pada fase yang kedua ketika dikembangkan atau ditulis oleh alimam Al-Khatib Al-Baghdadi dan alimam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala nah Kemudian fase berikutnya, fase yang ketiga, ya, itu dilanjutkan atau dikembangkan ya, oleh alimam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan alimam Ibnu khayyim rahimahullah taala. Nah, eh uh, Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ya, kemudian uh, apa namanya? Alimam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih. Ya. Yeah. Kemudian Dilanjutkan dengan marhalah-marhalah berikutnya Yang disebutkan tafsilnya Oleh uh, As-Syeikh Muhammad bin Hussein Bin Hasan Al-Jizani Dalam kitabnya Ma'alim usul fiqh indah ahli sunnati wal Jama'ah. Jadi secara garis besar Melalui tiga fase tersebut yang telah kita sebutkan Nah menurut ahli sunnah wal Jama'ah Kemudian beliau sebutkan kitab-kitab Para ulama ahli sunnah wal Jama'ah Yang mustakil dalam uh, penulisan Uh, ilmu usul fikih atau kitab-kitab uh, yang membahas ilmu yang lainnya, tapi ada pembahasan atau abahat pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih di dalamnya. Nah, masyaAllah Taala. Yeah, ini uh, akhir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saalih Al Utsaimin rahimahullah Taala tentang definisi usul fikih. Nah, masyaAllah Taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan uh, pertemuan berikutnya. Dalam pembahasan Al-Ahkam Nah, beliau akan jelaskan Apa itu Al-Ahkam Dan apa definisinya Dibikin pula uh, syarah atau penjelasan Dari definisi tersebut InsyaAllah kita akan lanjutkan di Pertemuan yang akan datang Nah, Allah Ta'ala Alaf mudah-mudahan bermanfaat Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan taufiknya kepada kita semua Untuk selalu istiqomah di atas agamanya istikoma dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Hada wallahu ta'ala wa, wa, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.